I en lägenhet någonstans i Sverige. Emma röker under fläkten och får inte gå ut. Hon är kurir åt ett kriminellt nätverk och nu har hon fått i uppdrag att vakta vapen. Det var stress och jag såklart hade ju hela tiden i baktank att det här kan jag få ganska alltså, långa fängelsestraff för. Emma är en av många kvinnor som rör sig i de kriminella kretsarna. De är stolta och gillar vad de har åstadkommit. Om inte vi tillskriver dem den respekten som de tycker att de förtjänar, så kommer vi inte heller nå fram. Petri Krim, den här veckan, om gängkvinnorna och Madonna-komplexet. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Ja, länge har kvinnorna runt och i de kriminella gängen gått under polisens radar och de som blivit påkomna har sett som offer att de ofrivilligt dragits in i kriminalitet och utnyttjats. Ja, gamla föreställningar om att kvinnor är offer eller att kvinnor är goda har präglat bilden av kriminella kvinnor. Det här kallas ju ibland för Madonna-komplexet och nu är det dags att släppa den bilden säger polisens nationella operativa avdelning idag. För det har blivit allt vanligare att tjejer dyker upp i polisens utredningar med alla olika typer av uppdrag som att agera lockbete för en skjutning, fixa taxi till utförare, till att transportera vapen och knark och samtidigt har polisen sagt att man tror att mörkertalet kring hur många tjejer det faktiskt rör sig om i de här miljöerna är större än vad man tidigare trott. Vi har varit i kontakt med kvinnor som har varit misstänkta för brott i olika gängutredningar under det senaste året. Och flera av dem berättar att de velat ha status och lyxliv och sett kriminaliteten som ett sätt att få pengar till det. Andra säger att det har handlat om att de har varit kära eller bara litat på sina vänner. Och den här veckan så berättar vi om Emma som är i 30-årsåldern. Hon har skyddad identitet och därför har vi bytt ut hennes namn. Emma har lång erfarenhet av kriminalitet. Hon var bara 13 när hon började och har dömts flera gånger. Men nu har hon tagit sig ut. Tankarna gick huller om bulliga Jag var liksom så här: Vad gör jag? Vad ska jag göra? Liksom. Det är sent på kvällen. Tjejen vi kallar Emma är hemma hos en kompis men hon kan inte sova. Hon utför uppdrag åt ett kriminellt nätverk men nu vill hon inte vara med längre. Jag, jag visste inte om jag skulle... Jag tänkte så här: det kanske är bättre att köra fullt ut så att man får ett fängelsestraff så man kommer bort. Man inte säger någonting utan man tar på sig det så kommer man bort. Men då kom ju nästa tanke. Det är många år som jag hade försvunnit från mina barn. Så det, är liksom, det var inget alternativ det heller. Det här är inte första gången som Emma försöker komma bort från den kriminella miljön. Hon har velat lämna flera gånger tidigare men det har varit svårt av flera anledningar. Det var, jag fick inte hjälp någon annanstans liksom och sen när jag ville ta mig ur det när jag kände att nu, nu det har gått över gränsen det har gått över alla gränser jag hade tappat all kontroll i början tyckte jag ändå att jag hade kontroll men jag jag kunde erkänna för mig själv det här är inte hållbart. Uppdraget Emma nu har fått av det kriminella nätverket innebär att hon inte kan gå ut. Hon röker under fläkten och känner sig mer och mer instängd. Både mentalt och fysiskt. För att hantera känslorna så tar hon droger. Men hon känner att hon måste lämna nu. Och hon gör något som hon normalt sett inte gör. Hon ber om hjälp. Och Jag kommer ihåg att jag skickade ett jättelångt... SMS-ting, min kompis och han som hjälpte mig eh, och berättade för honom. Jag visste ju att han skulle förstå vad jag pratade om. Liksom. Ett jättelångt SMS om vad jag höll på med, hur det hade varit och hur det såg ut och att jag ville få, jag ville få hjälp. Så att jag gjorde det och fick svar ganska fort. Och efter det, dagen efter, så, så började saker rulla igång. Men kommer Emma lyckas ta sig ut för gott den här gången och hur hamnar hon ens här hos kompisen från första början? För att förstå det behöver vi ta oss flera år tillbaka i tiden. Emma växer upp i Stockholmsområdet. De är många syskon och Emma beskriver familjen som ganska trasig. Alla får klara sig själva. Jag är uppväxt med att ska du gråta för du göra det i kudden så, så att du inte stör någon annan. För det var det jag fick höra ofta. Liksom att, eller sluta gråta, där är ingenting. Eller sluta göra drama, sluta vara si, sluta vara så... Varken Emmas mamma eller pappa är särskilt närvarande. Ja, pappan han avtjänar flera fängelsestraff för narkotikasmuggling och mord. Och syskonen har hon inte haft så nära relation med. Emma är tre år när hon placerar sitt fosterhem för första gången. och I perioder bor hon där och är hemma ibland. Jag började ju ta droger när jag var 13 år- när jag hamnade på mitt första ovb hem Och det blir ju automatiskt. att alltså, ja, De som säljer drogerna, de är ju kriminella liksom. Och när Emma kommer i kontakt med personer i den kriminella världen- så hittar hon också en gemenskap där. Jag hade ju inga föräldrar att växa upp med på det sättet- utan eller att jag kände att någon brydde sig om mig så då fick jag vara lojal mot någon annan. Och att de tyckte liksom att den här tjejen är bra, hon är lojal, henne går att lita på, hon gör ett bra jobb. För det gjorde jag och jag var lojal och jag gjorde ett bra jobb liksom. Och det fick ju mig att känna att jag var behövd och omtyckt liksom. Under tonåren bor Emma på flera olika HVB-hem. Vid ett tillfälle så har hon tre olika placeringar på en månad. Och in i Emma bor en ilska som gör att hon har svårt att sitta still. Hon blir lätt uttråkad och rymmer ofta från sina placeringar. Ja men det blir ju liksom automatiskt att när man som ung hamnar på HVB-hem för att man har föräldrar som inte har kapaciteten att ta hand om. Men att man blir ganska arg, och arg på omvärlden liksom. Och då... Så ja, bestämde väl det. Jag, jag gick in för mig själv i en roll att jag, okej okay, om, om, om, om inte jag får må bra och att någon tycker om mig då vill jag leva upp till den så som, som jag kände att det var. När Emma är 14 år börjar hon själv sälja droger. Förebilderna är de som är äldre och har varit inne i kriminalitet länge och hon vill bli som dem. Just under den perioden så var det mycket kriminalitet. Jag var mycket med äldre, ja, sådana som sålde, det var vapen och, och alla möjliga grejer. och Jag var liksom en del i bakgrunden och, och erbjöd mig att hjälpa till med det jag kunde. Liksom. Och det de, kände att de trodde att jag klarade av. Liksom. När hon är på rymmen från placeringen så drar hon ofta hem till de kriminella. Ja, då fick jag vara hemma hos dem och jag hjälpte till med det jag kunde liksom det blev Då hade jag någon liksom. Kände mig inte så ensam. Så samtidigt som hon placeras på olika HVB-hem så dras hon också in allt mer i kriminalitet. Hon håller sig lite i bakgrunden men hjälper till att sälja narkotika. Jag tror många har dragit sig till mig för att de någonstans ser att jag har ett stort hjärta men jag är väldigt sårbar och väldigt trasig. Eh, och det har de sett. Och jag är tvärtom. Jag har dragit mig till dem som är väl sjuka och vill ha lagat det för det är det jag uppväxte uppväxt med det, är den, det var den uppväxten jag fick med min pappa och, och så och mycket våld i hemmet och en mamma som har mått väldigt dåligt och, och mycket dödsfall runt omkring så att det, är liksom, det, det är det jag har, har vetat om när Emma är sjutton blir hon gravid och nästa barn kommer ganska snart efter det med en annan man. De flyttar från Stockholmsområdet och den här tiden säger Emma att hon lever ett vanligt svenssonliv som en riktig hemmafru. Hon tar hand om barn och hushåll. Men killen som hon lever med just då har också ett kriminellt förflutet. Relationen är varken lugn eller trygg men Emma försöker hålla sig borta från att begå brott. Och jag försökte verkligen Men som sagt när man är uppvuxen på ett visst sätt Så jag var ju ung liksom. eh, Så att efter några månader så, så började jag umgås med min vanliga Umgängeskrets igen Alltså jag, det är ju jättedestruktivt Det vet jag ju och, och det är inget liv man egentligen vill leva Men samtidigt så var jag Det var något jag var bra på Jag var verkligen bra på det Jag, kunde, jag gillade att tjäna pengar Det var snabba pengar och det var ganska mycket pengar och jag, var, och jag var bra på det och jag hade ganska bra självförtroende så att jag trodde heller inte liksom att man skulle åka fast för det heller liksom. så att jag själv bestämde mig för att börja sälja Vi har helt enkelt förminskat kvinnors egen vilja och kapacitet att faktiskt tjäna pengar på kriminalitet och där börjar vi vända blicken nu och se det här på ett annat vis det här är Anna Hedin Ekström på NOA, polisens nationella operativa avdelning. Ja, under de senaste åren har man börjat prata mer och mer om kvinnors roll i kriminella nätverk. De som förut gått under polisens radar och sett som offer om de har blivit upptäckta. Det är traditionellt sett så kvinnor sett som offer- ehm. Offer för omständigheterna, offer för eh, våld, offer för en rad olika händelser. Eh, och vi menar ju på, från polismyndighetens sida inte på att nu är kvinnor absolut inte offer längre utan bara föröver. Utan vi ser ju att här finns ju en möjlighet att hålla två tankar i samtidigt. Man kan vara både offer och föröver. Det gäller såklart alla eh, både pojkar och flickor och kvinnor och män. Förra året och framförallt under höstens våldsvåg så såg vi allt fler tjejer dyka upp i polisens utredningar kopplade till genkriminalitet. Det var allt från mindre brott som att fixa boende och taxi till utförare till tyngre uppdrag. En 37-årig kvinna från Sundsvall dömdes under förra året för att ha försökt locka fram en kille som skulle skjutas. Kvinnan dömdes då för förberedelse till mord. I ett annat fall förra året dömdes två 17-åriga tjejer till ungdomstjänst för grovt vapenbrott. De misstänktes för att ha tagit uppdraget att mörda en narkotikahandlare med nära kontakter till Rava Majid genom att stå utanför hans hus i Malmö med vapen. Tjejerna, de friades från förberedelse till mord men dömdes alltså för vapenbrott. Och just nu sitter en 24-årig tjej åtalad för att ha transporterat vapnet som åklagaren menar användes vid mordet på Ismail Abdos mamma i Uppsala. Ja, det där är bara några av många exempel. Killar och män är fortfarande i absolut majoritet när det gäller aktiva gängkriminella. Men i polisens lägesbild från tidigare år så menar polisen att kvinnors delaktighet i kriminella miljöer är betydligt mer utbredd än vad man tidigare trott. Och en förklaring kan vara att deras roller inte har lyfts fram på samma sätt som männens. Anna Hedin Ekström på NOA igen. Alltså, vi har svårt att identifiera kvinnor som kriminella i sig, alltså att de har en egen kriminell agenda. Och om inte vi kan se det så är det ju också väldigt svårt att förmå oss själva att se att de faktiskt också kan ha ett eget driv, ett eget intresse. Och därmed att de inte heller har samma kunskap eller kapacitet som kriminella. Ja, den där egna drivkraften som Anna Hedin Ekström pratar om, den känner Emma mycket väl till. Jag har tyckt många gånger i mitt liv att det här var roligt. Jag tyckte själv att jag var bra på det. Eller roligt och roligt ska väl kanske fel. Eller jo, en, en period när jag var riktigt ung så tyckte jag att det var kul. För på den nivån var det faktiskt. Och att jag, jag, jag var bra på det. Och det blir att man får självförtroende. Att, och att man kommer högre och högre upp bland folk som får förtroende för en på grund av hans lojalitet och sånt. ja under en ganska lång tid sålde ganska stora mängder droger. Och jag och min man hämtade de här. Vi åkte från stad till stad för att sen åka tillbaka. Och, och det började liksom i börja med kanske en gång i månaden till att det var nästan en gång i veckan. Och det var stora mängder droger. Emma, som nu är 20 års ålder, har ju familj och barn och har försökt hålla sig borta från kriminaliteten. Men de klarar inte det och tillsammans med sin pojkvän så börjar hon sälja droger igen. Ett tag lyckas de gå under radan som den småbarnsfamilj som de ju också är. Men snart blir det ohållbart. Nästintill i slutet innan jag la av så kunde jag komma ner på morgonen och skulle äta frukost och dra upp tjänarna i fönstret och då åkte en polis för. Bil förbi klockan åtta på morgonen liksom. Och det liksom, ja, jag vet att vi hade, att vi hade liksom, det var spånpost, de hade koll. Så till slut så, så bestämde jag mig för att lägga ner allting och mer eller mindre hålla mig därifrån så mycket det bara gick innan det var för sent liksom. Under relationen med killen har Emma blivit misshandlad både fysiskt och psykiskt säger hon och till slut lämnar hon honom. Emma får skyddad identitet och vill också lämna kriminaliteten. Hon flyttar till en annan stad och skaffar ett vanligt jobb. Det, det liksom, jag förstod själv att det här var inget bra. Liksom. Det här, men det här destruktiva... liksom. Att leva med en sån här man... Det är liksom när man har levt det där livet... Jag hade ändå många år som jag verkligen gjorde så gott jag kunde. Liksom. Så att jag, även om jag kan vara besviken på mig själv i stunder... Så tycker jag ändå att jag, jag gjorde bra ifrån mig. för det är liksom Jag kommer från ingenting till att ändå ha lärt mig ganska mycket själv. Många, många vet ju inte ens knappt hur de ska bete sig i ett socialt sammanhang. När man inte vet. Liksom, om man inte har blivit lärd liksom. Eh, så att eh, ja, jag fick börja om från början. Skaffa jobb, lägenhet, skydda identitet. Ja, börja om helt från, helt från början. Det går ett tag, men hon har svårt att få det att gå ihop. Pengarna räcker inte. Det enda jag ville var ju att få pengar så att jag kunde reda upp situationen. Så att jag kunde lösa den för mina barn. Liksom. Och jag, var, jag kommer ihåg att jag, känslan var att jag ville inte falla på botten en gång till. Jag ville inte... Jag orkar inte liksom, jag måste reda ut den här situationen, kan inte bli av med lägenhet jag låg efter med flera hyror och ja, elräkningar jag fick en elräkning som var liksom på 10 000 och de vägrade att sätta på elen först den betalt. Så att det betalt liksom, i min värld så fanns det ingenting att välja på, jag vet inte hur en person som inte har levt som jag skulle tänka vad den skulle göra men i min värld så finns det inte lägga sig ner och vänta på bättre tider det var då som jag till slut började mig involvera mig i ett kriminell, kriminellt nätverk och jag ja, agerade mer eller mindre som kuri liksom eller vad man ska säga. Jag satt bland annat i en lägenhet, Vaktade vapen. Jag förvarade narkotika i en lägenhet, jag packade. Och jag hjälpte även till med liksom ja penningtvätt och ja under en period gör hon flera jobb åt nätverket bland annat vaktar hon vapen och de här vapnen de finns i en lägenhet och Emmas jobb är att vara där i lägenheten dörren är låst och hon får inte gå ut. Jag gjorde väldigt mycket för folk för att folk inte skulle veta vad jag höll på med. Så att under sommarperioden så sa jag att jag var utomlands för att folk skulle inte höra av sig så mycket. Och nu börjar hon missbruka igen. Jag tryckte in mig droger för att jag skulle palla. För att jag inte skulle känna av varken att jag var rädd, ledsen eller någonting liksom. Det var stress och jag såklart hade ju hela tiden i att det här- jag få ganska alltså, långa fängelsestraff för, och framförallt också så, eh, ja, vad ska man säga svårt att... Så här, jag har förträngt ganska mycket, eller jag försöker förtränga för att det var en jätte, jättejobbig tid liksom. Men det slutade i alla fall med, själv med att jag gick, tog droger för att liksom stänga av det där. För att som sagt, jag tog ju en risk både med fängelse att jag själv kunde bli skadad av olika anledningar. Emma känner att hon måste ta sig ur det här. Hon måste bort. Men hon vågar inte kontakta polisen för det kan bli farligt för henne själv och hon vill ha någon säkerhet ifall allt skiter sig. Tanken kom flera gånger om men jag, jag satt och väntade på pengar för en sak som jag hade hjälpt till med. Och de skulle in på ett annat konto eh, så att jag visste att de fanns där om det skulle hända någonting. Kvinnor söker sällan sig till avhopparverksamheter på samma sätt som en man gör. De flesta avhopparverksamheter har en man oftast i åtanke. Anna-Hedin Ekström på polisens nationella operativa avdelning NOA igen. Det finns... Undantag, absolut. Men den generella synen på avuppverksamhet är oftast utformad för en man. Och eftersom man inte bedömer kvinnans kapacitet att vara kriminell som särskilt hög så ser man inte heller de skyddsbehoven som hon kan ha. Eh, vilket gör att även därför minskas hon eh, och på något vis ja, reduceras till ja, lite hysterisk eller dramatisk kanske. Emma har ju bestämt sig för att hoppa av. Hon har skrivit ett långt sms till en kompis som lovat att hjälpa henne. Och polisen har också kopplat in. Men de vill ha namn. De bara pressar mig och vill ha information som kunde leda till åtal för de här personerna. Men de talade ju också om för mig, vilket jag redan visste, att om jag gör det, det kommer innebära att jag kommer behöva säga personens namn. Men det kan hon inte ge, känner hon. Det kan ju bli farligt för henne själv. Och det var liksom kravet för att ge mig hjälp. Så där, där står jag som ja, ganska ung mamma. Och jag vet inte, alltså det är liksom mer eller mindre fara för mitt liv. Och jag är helt utlämnad. Jag sa ju tack, men nej tack. Nej, Emma vill ju inte prata med polisen så hon får hitta en egen lösning för att lämna och på lite andra vägar kommer hon i kontakt med personer i ett avhopparprogram. De skaffar en lägenhet där hon kan gömma sig ett tag tills saker har lagt sig. Nu i efterhand kan Emma känna att hon gärna hade fått mer stöd från polisen eller socialtjänsten för att hoppa av. I det läget så hade jag önskat att jag hade varit en man som, som kanske hade suttit in och velat hoppa av. För då hade jag garanterat fått hjälp direkt. Eh, få hjälp som kvinna är jättesvårt. För att de, tar liksom, de, de tror nog att man är ihop med en av de där killarna och gör det på grund av kärlek. Och de tänker så här, okej okay, men perfekt, vi... vi hotar med och säger att det här och det här kommer att hända om du inte säger det här och så här och så tror de att de ska få sin liksom, få den informationen de vill ha. Anna Hedin Ekström på Noah känner igen den här bilden. De här eh, frågorna är så komplexa både vad det gäller pojkar och flickor. Där måste vi också bli skarpare på att förstå Både i hur insocialiseringen in i kriminalitet kan se ut. Så att vi ställer rätt frågor. Men så att också kvinnor och flickor får möjlighet att faktiskt berätta om vad de har både varit med om, utsatts för. Men också vad de har gjort. För vissa ser faktiskt på sin roll i den kriminella miljön med stolthet. De är stolta och gillar vad de åstadkommit. Om inte vi tillskriver dem... Den respekten som de tycker att de förtjänar så kommer vi inte heller nå fram. Och det tror jag är väldigt viktigt att förstå. Att det är inte alla kvinnor som söker sig till miljöerna aktivt. Men de som gör det och flera av dem är också väldigt stolta över sin kriminella karriär. Och att det här, vad ska man säga, Madonna-komplexet om att kvinnor bara är goda och inte vill vara del av en kriminell miljö. Det måste vi liksom släppa. Ja, idag så umgås jag ju inte... Med någon sån här person. Och vet ju med mig själv att det kan jag inte göra. Eh, för att då håller det inte liksom. Det, där jag vill vara i livet. Det, det kommer inte funka om jag, jag får liksom välja. Nu när Emma har hoppat av så har hon bestämt sig för att det är sista gången. Men det har inneburit mycket jobb. Och en del av det har varit att behöva säga hej då till personer som är kvar i den kriminella miljön. Ja, jag, jag vet ju det. Om jag, om jag inte ska missbruka, om jag inte ska hamna i, det, i dåliga saker så behöver jag, jag behöver säga hej då. Men det, det känns, det är jobbigt. Idag bor Emma på ett boende som hjälper människor som tidigare har haft problem med missbruk och kriminalitet. Där får hon hjälp att bearbeta både saker i livet och hennes tankar. Jag, jag har varit arg och ledsen besviken och känt mig, mig lämnar ofta eh, men nu, den här gången känns det mer hållbart, för jag har, jag har varit på många, jag har varit på många institutioner HVB-hem, familjehem, fängelse fotboja alla de här grejerna och det är ett tolvstegsprogram och det, det är ingenting som har funkat för att jag har lyckats kravla mig upp efter många om och med och hållit mig kanske många år men sen till slut ser jag tillbaks där och det har jag ju själv kunnat reflektera över att det handlar om att jag inte har jobbat jag har inte jobbat med mig själv jag har inte pratat om vad jag har varit utsatt för eller hur, hur det har varit Emma har lyckats hålla sig ren från droger och har nyss skrivit på ett kontrakt för en lägenhet. Och enligt henne själv är hon redo. Framtiden den ser faktiskt väldigt bra ut. Det, det gör den faktiskt. Jag har, har hopp igen. Jag går och läker mig själv på många olika sätt. Jag har många fina personer runt mig. Det, det finns jobb som väntar. Det finns lägenhet. Det finns barn det kommer inte vara fläckfritt och det kommer inte vara enkelt Men det finns en väg framåt Det finns en väg i ljuset eh, Och fortsätter jag på den vägen Och inte gå bakåt Så kommer det här gå hur bra som helst Och jag vet att det kommer göra det så sagt, jag, jag, jag vet vad jag själv är kapabel till Och Ja Nu vet jag att jag har människor runt omkring mig Som är kapabla till att Stötta mig också Så att, ja, det, det ser bra ut